Виразні добре збережені кольорові фрески відображали різні пози, в яких здатні ощасливити відвідувачів молодій феї кохання. Тут, власне, були не кімнати, а щось схоже на кам'яні кабіни чи корабельні каюти. Ложе також було камінне, дверей не існувало зовсім. Їх, мабуть, замінювали штори, а може і штори вважалися зайвими. Це справа смаку. Здогадуюсь, що західні туристи почувалися в цих стінах інакше, ніж радянські. На Заході секс не був під забороною, отож західний турист думав не про пози злягання, а про майстерність стародавніх художників та дивовижну якість фарб, що їх не випалила навіть кипляча лава Везувія. Словом, для когось це була культура, а для когось – порнографія. Коли ми, тобто чоловіки, вийшли на вулицю, жіночий мітинг довкола сакраментального будиночка ще тривав. Патрасі з емансипованих жінок кричала, за яким правом нас не пускають разом із чоловіками, адже путівки коштують однаково. Хтось лає в гвардійця, а дехто крив навіть папу римського. Та як тільки вони зрозуміли, що наша екскурсія закінчилася, мітинг швидко припинився. Кожна схопила свого благовірного, аби погамувати цікавість, бодай детальним переказом того, що він побачив. Особливе місце в моїх спогадах про Італію посідають припортові квартали де живе справжній невигаданий пролетаріат. Під час денних роз'їздів Неаполем я запримітив з вікна автобуса ці квартали. Вони вражали своєю убогістю та брудними вулицями. Я вмовив Євгенію відвідати ці злиденні вулиці. Слава Богу, ніхто в нас не питав, куди ми йдемо з пароплава ввечері. То було хоч відносне, а все ж таки відчуття свободи. Був пізній вечір. Туристи розважалися в танцювальному залі та в ресторані. Місце, яке ми хотіли відвідати, було порівняно недалеко від стоянки нашого теплохода. Мабуть, не треба казати, що італійської мови ми не знали. Отож, належало запам'ятати дорогу назад, аби не заблукати. Найперше, що впадало в око – це крамнички, де продавалися так звані м'ясні субпродукти – коров'ячі та свинячі шлунки. З ними я добре знайомий ще з дитинства. Мати їх називала трибухами. Іншого м'яса ми не їли, бо на нього не вистачало грошей». Тепер і тут я побачив той рівень зледенності, який супроводжував мене аж до армійської казарми. Та хоч іка в нас була непривітна зледенна хата, природне довкілля було чисте, незабруднене і загалом виглядало затишніше, світліше. А тут помиї виливали просто на вулицю, під ногами чвакала гнила бананова шкірка, бруківка вислизала з-під ніг, на ній щось перегнивало і дуже смерділо. Двері і вікна нижніх поверхів були відчинені навстіж, ніхто тут не крився від перехожих, люди жили без будь-яких родинних таємниць. На виду були і радощі, якщо вони часом траплялися, і щоденні сварки. Дорослі сиділи біля своїх вікон на стільчиках і нас, звичайно, не могли не помітити. Ми виглядали інакше, ніж тутешні мешканці, та мабуть і не так, як західні туристи. Нас кликали то від одного, то від іншого вікна. Нам теж хотілося поспілкуватися з цими людьми, але як поспілкуєшся, коли не знаєш мови? Невдовзі Євгенії стало недобре, її знудило від смороду. «Вибач, Микола, – сказала вона, – я повернуся на теплохід, а ти лишайся, якщо можеш. Я розумію, що тобі це потрібно. А ти знайдеш дорогу?» «Не хвилюйся, знайду, я добре запам'ятала». Хоч мені страшно було відпускати дружину саму, в цьому припортовому Содоні, але письменницька цікавість взяла гору, і я залишився на вулиці, що дуже мною цікавилася. Незабаром я переконався, що з італійцями можна спілкуватися без знання мови. Вони так уміло доповнювали слова жестами рук, рухами тіла, мімікою обличчя, що я не тільки майже все зрозумів, а й сам швидко навчився їх наслідувати. України вони не знали, але Київ був їм відомий. І те, що я прибув сюди з Києва, негайно посилило загальний інтерес у мене. І тут виявилося чимало людей, які читали і поширювали комуністичну газету Уніта. Знайшовся й колишній солдат, що побував на Україні під час Другої світової війни. Та найбільше мене здивувало те, що серед них були й переконані фашисти. Один із них дістав із бокової кишені піджака портрет Мусоліні і, показуючи його, надав побожного виразу своєму обличчю. Ніхто з комуністів його не зневажав, усі поводилися дружно, і саме це мене здивувало найбільше. Я хотів бачити класову ненависть, бо інакше не уявляв світу капіталу. Але тут люди були з різних партій, і ніякої ненависті поміж ними не відчувалося. Зовсім не так мені з Малку пояснювали відносини між людьми в капіталістичному світі. Всі вони тут однаково вбогі.